Wa alaykumus salaamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. La ni mtu mwanaume anayepukana na mavazi yoyote ya kushonwa. Hata kama ni ndani namba na, na yote ya kushonwa, yeye atavaa tungua ambayo ni nzito, lakini hatavaa nguo yote ambayo imeshonwa, hata kwa kwa ndani au kwa wapi. Hii ni kwa manamu, kwa mwanaume lazima awe mbali na lubsul mahid, mavazi yote ambayo kwamba Kwa hivyo apukane ya na yasivaa nguo yote kwamba imeshonwa. والله عالم وفيكوم بركة